Kamal lantegian Aizu, Kamal, zurekin itzain barudu? Zer gertatzen da orain? Keixak entzun ditut zutaz eta argitun nahi ditut Berriz ere, ez didazu betikoa kontatuko ez da? Zemaila gileren ustez, ba, kilint jalan ibiltzen omenzara alde batetik bestera Hakina alde batetik bestera ibiltzen naiz dela, Horixe baita nire lana, pieza hauek toki batetik beste batera eramatea... Zerbait izanen da, bestela zergatik esan behar zidaten ba. Era bata doz, horixe zerbaitengatik dela, zuri izena antxon delako eta nirea kamal. Ez dut ustein besterako denik, ez aitez arraza kiriak kontuekin oainasi? Begira, bost urte dara matzat lantegi honetan eta lehengo ardura denarekin ere arazo berberak nituen. Beraz, ez etorrin niri ergelkeriekin. Aze gero ere, esaten diazuna. Nik ere urte batzu dara hemen eta ez dut uste beste munduko arazorik duzunik. Zuri irudituko zaizu. Nik edo zein edina lan egiten dut. Baina badirudi marokia raizateagatik, hemengo jendeari lanak entzenari naizela. Tira, tira, tira. Hori egia balitz, kanpoan egongo zinateke, eta ez zenuke emel nane ingo. Bai, eta hori egia ez balitz, zu beste toki batean egongo zinateke, eta ez genuke eztabai da hau izango! <hieres> <hieres>